Aquest dissabte 10 d'agost es durà a terme la tercera manifestació submarina organitzada per l'Associació Amics de les Illes Formigues. Defensen l'ordenació dels usos i la protecció de les Illes Formigues i esperen que l'administració doni garanties d'un ús ordenat d'aquest entorn i la seva sostenibilitat. A més a més, aquest any se centraran en un aspecte en concret, la posidònia. Aquesta és una planta endèmica del Mediterrani que és necessària per la filtració de sediments. Avui parlarem amb la Isabel Ruiz, la secretària de l'associació que s'encarrega d'organitzar la reivindicació. Bon dia, Isabel. Bon dia. Per què us heu centrat en la posidònia aquest any? Mira, fa ja tres anys que a l'associació dels Amics de les Illes Formigues eh, fem una manifestació submarina. Eh, el primer any ens van donar a conèixer, amb, no?, soc al mar, soc fàcil, estimem. Aquest, el segon any vam fer, ens vam centrar molt amb el corall vermell, que siguin fent campanyes amb el tema del corall vermell, i aquest any hem cregut que era oportú doncs, centrar-nos amb la poseidònia. La poseidònia és, una, és, és font de vida, eh, ens eh, oxigena al eh, mar, ens dona transparència, bueno, és eh, una, una planta que té molts anys d'existència de, en, en el Mediterrani, i creiem que bueno, al pic de l'estiu o al mes d'agost s'ha doncs, d'anar molt en compte doncs, amb, amb les àncores, amb les cadenes perquè a vegades sense voler no veus un que hi ha a la Posidònia, doncs tires l'àncola i t'endus una mica de la, de la planta no? Per tant, ens centrarem aquest any amb el tema de la Posidònia I quina és la situació actual del territori de les illes formigues ara mateix? Uh, bé, és un, és un tros uh, d'illa que la gent de Palamós, de Palacugell, uh, els que venim a estiuejar aquí, doncs, uh, ens l'estimem molt perquè bueno, és un referent a la zona. Uh, som molts els que en gaudim de, de, de tot tipus d'activitats i creiem doncs, uh, que ens agradaria que hi haguessin uns usos uh, que es fossin compartits per tothom i consensuats per tothom. Uh, i estem intentant doncs, amb l'administració, a través d'una taula de congestió on uh, hi ha tots els usuaris, doncs, uh, que es puguin fer aquests usos i que siguin això, consensuats i compartits per tots. Principalment, llavors, el que les hauria deteriorat són les àncores i els vaixells, no? Uh, a veure, el tema de la posidònia, hi, hi ha molts factors, el canvi climàtic és uh, un dels primers uh, factors positius, uh, i té incidència o aigues residuals però ara, sobretot a l'estiu eh, bueno, doncs si no es té cura amb les àncores eh, aquest eh, pot ser un problema no? si pides l'àncora i veus que et surt eh, pedàlgues és que eh, no has fet prou bé demanem a les administracions doncs, que posin eh, boies ecològiques on sigui més fàcil doncs, eh, poder-te amarrar sense tenir que tirar l'àncora i amb això el que volem conscienciar doncs, és la gent que surt a mar doncs, que vagi en compte on tira l'àncora a la zona de les Illes Formigues eh, hi, ha, hi ha força Posidònia i ens agradaria també molt que, que l'administració doncs, eh, per exemple fes un mapa de, de la Posidònia que hi ha a la nostra costa no? perquè és la gent seria més bé on te, on te pot anclar o no. Aleshores, les accions que ja es podrien prendre per part de l'administració són aquestes que acabes de dir i per part de les entitats nàutiques, què podrien fer? Uh, bueno, nosaltres el que fem, la, la nostra essència, és uh, fer una divulgació, fer, uh, donar coneixement a la gent, uh, posar en valor això, que a l'estiu ens doncs, hem d'anar en compte amb les, amb les àncores os pescadors de eh, embarcs de pesca, doncs, eh, igual, per no bursa la posidònia i, i recordar-ho i fer accions, eh, per donar a conèixer doncs, que, que aquesta planta que, que és una migranària, eh, ens aporta ens aporta vida i que per tant, doncs, l'hem de cuidar. A més a més, és una planta amb un creixement molt i molt lent, eh, d'un cop l'arranques, doncs, a trigangs, ens reproduïss. Des del 2017 existeix la taula de cogestió marítima del litoral del Baix Empordà, no? un projecte llançat per la Generalitat en conjunt amb, ent amb entitats del territori. Quina és la seva perspectiva en, aquest en aquesta problemàtica? Uh, bé, aquesta taula de cogestió uh, la vam estar demanant nosaltres com a entitat. La Generalitat uh, va recollir el i l'ha posat en, en valor i de moment eh, s'hi està treballant aquesta taula s'ha pues, d'anar reunint en diferents àmbits eh, el científic eh, els, eh, la societat civil i els, eh, pues, els professionals no? eh, des dels pescadors a eh, col·nàutics tots ens hem de trobar en aquesta taula de cogestió i arribar forts mm, la taula s'ha anat reunint i ara falta que doncs, eh, facin els seus crits, això mm, és, és lent, però la importància de la taula de d'acogestió és que em, ens posem tots, administració, societat civil, eh, científics, professionals, tots a la mateixa taula i amb peu d'igualtat. No és l'administració que diu «bé, bueno, doncs pues ara farem una normativa i tothom va passar pel to». No, aquí hem de consensuar què volem fer amb aquests eh, usos de, en aquesta zona. I en aquests dos anys s'ha arribat a tenir algun acord Uh, no, de moment la taula, uh, l'acord que s'ha arribat és uh, a centants de parlar en aquesta taula i a partir d'aquí doncs, uh, bueno, hi ha diferents nivells uh, de treball i, i quan tot estigui donc, realment consensuat que aquest és el treball que està fent aquesta taula que, que pot durar un anys, d'anys uh, a partir d'aquí, quan estigui tot consensuat es doncs, podrà tirar endavant els acords que s'hagin pres. Bé, i passant al tema de les manifestacions que ja he, heu organitzat prèviament aquesta serà tercera podràs fer una petita valoració de com van anar les altres dues? Mm. Uh, les altres dues han tingut uh, molt èxit, tant de participants com uh, a nivell de, de ressò en, a, en a la de premsa és, uh, és una activitat uh, lúdica que animem a tothom doncs, que li agradi fer immersió fins i tot si el que volen fer és una mica de snorca, doncs també uh, ho podem obrir a a gent que faci snorkel, però que ens ajuden doncs, a, a diferents empreses de Palamós i de, de Llafranc a, a proveir d'ampolles doncs, i de materials submarinistes. Eh, Creiem que és una, és una bona acció de, de, per, per donar a conèixer doncs, la, la nostra activitat i posar punts de mira com poden ser el corall o que aquest any la, la posidònia. I, I la veritat és que estem, estem molt contents. Eh, amb, amb l'acollida que hem tingut i esperem doncs que aquest any amb la tercera manifestació eh, que la centrarem això amb la posidònia doncs, també tinguem una bona acollida O sigui que el suport que teniu anirà increixent, no? Esperem, esperem que si sí. Nosaltres anem fent moltes activitats eh, el de la manifestació doncs, eh, és eh, cada any però pensa que també fem eh, des de conferències eh, fa poc l'Avindement Garrabou per pagar del Corall Vermell i, eh, bueno, n'estem fent eh, moltes, hem publicat eh, un llibre, fem diferents activitats i el que volem és això, eh, conscienciar a la gent que tenim un patrimoni que calem eh, de protegir i que l'hem de donar a conèixer, no? Per exemple, amb, amb les conferències que, va, que van fer amb el casc, amb el vaixell fumar, que la gent doncs, no sabia que hi havia enfonsat un vaixell fumar, no? creem que aquesta, aquesta activitat de difusiós doncs, és, és important. Bé, i finalment, com es dur a terme la reivindicació d'aquest dissabte? Bé, aquest dissabte ens concentrarem al Port Marina de Palamós i al de Llafranc. La gent es pot apuntar en el Da Center, en el Gii, en elannemoni o al el Poció don de Llafranc, Uh, quedem a les 3 en aquests dos uh, ports uh, ens vestirem, ens prepararem i uh, als ports de les 4 doncs, sortirem cap a les Illes Formigues també si ens volen acompanyar doncs, uh, alguns vaixells donar uh, una volta a la, a la illa doncs, uh, també seran benvinguts farem la manifestació submarina sempre sota el lema de soc al mar, soc sàgil, l'estima'm però aquest any doncs, el que farem un cop acabat la, la immersió és penjar una pancarta en a, a l'Illa Gran eh, fent referència a la Posidònia, no? que, que la Posidònia doncs, és font de vida i que se l'ha de cuidar. Doncs moltes gràcies, fins aquí l'entrevista avui. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de, de donar a conèixer l'activitat. Sí, esperem que ha aconseguit donar la visibilitat necessària per poder-hi actuar.